Lebegés 2109. Június 21. A szokásos reggeli összejövetelt ezúttal hármasban tartották. Lunának aznap egy továbbképzésen kellett részt vennie, ezért elküldte a fiúknak a napi programtervet, és meghagyta, hogy írjanak neki üzenetet, ha bármiben elakadnának. Rettenetes éjszakám volt, panaszkodott Sven, és karikás szemét dörzsölte. Egy óriási adag Malátás teljes kávéval próbálta felvidítani magát, de még a bögrét is alig bírta megemelni. Kék, szibzáros felsőjét fázusan felhúzta nyakáig, pedig a szeléni helyiségeiben kellemes, állandóan 23 Celsius fokos hőmérséklet uralkodott. – Mi történt? – kérdezte Ben, aki szintén nem tűnt túlságosan frissnek. Bár átaludta az éjszakát, ébredéskor nyugtalanság tört rá, aminek maga sem tudta az okát. A szobatársunk Ahmed nem bírt magával, vázolta az eseményeket Gergő, miközben felváltva tömte magába a virslit és a diós burkiflit. Késő estig csörgött, zörgött, pakolászott, bár engem nem zavart, simán elszunyáltam mellette. Pedig a java még csak ezután kezdődött, sóhajtott Sven. Neki állt táncolni. Igaz, hogy a zenét fülimplantról hallgatta, de így is akkora zaj csapott, mintha egy elefántcsorda szabadult volna be a kabinba. Hajnalban meg felült az ágyában, és hangosan kántált a sötétben. Én nem tudom, hogy rosszat álmodott, vagy csak imádkozott, de a frászt hoztam rám. Várjatok! Szólt Ben és felemelte mutató ujját. A srác nem török véletlenül. Gergő is Sven bólogatott. Azt hiszem, ismerem az anyukáját. Együtt utaztunk a Lunavátoron és vele futottam össze tegnap a lelkekházában is. Ha nem boldogultok Ahmettel szólhatunk neki is. Ahmet nem rossz gyerek, majd én beszélek vele, ha megint túlpörög éjszaka, mondta Gergő, és megpaskolta szven hátát. Legközelebb ébresz fel, ha nem, hogy aludni, és lerendezem a sátot. Tudom, hogy te nem mernél szólni neki. Sven riadtan pislogott. De remélem, nem akarod megverni. Hogy a viharba akarnám? Csak felfújom magam is, előadom a kommandóst, attól majd elcsitul a srác. Azzal Gergő úgy befeszítette tekintélyes izmait, hogy félő volt, menten szétpattant rajta szürke pólója, aztán behajtogatott a szájába még egy virslit. Ben elképedve figyelte a fiút, ahhoz képest, amekkora étvágya volt, mégis tartotta sportos kinézetét. Nem ártana elkérnem az edzéstervét, gondolta. Na, mindegy, Legalább volt időm elemezni a vers folytatását, mondta lemondóan Sven. És, és mire, jutottál? mire jutottál? Kérdezte egyszerre a másik két fiú. A verszak így szól, és Sven hangosan felolvasta. Önálló vagy, testet szabad, tartószálad itt elszakad, amerről a friss szél fú, titkot rejt a pókudú. Ez jírtóra félelmetes! huhogta Gergő. Először is kikerestem a hozzátartozó alapelvet, folytatta Sven. Lassan már fejből tudom őket. A kulcs szó, az önálló, ez csak egy alapelv illik, a függetlenség. Vagyis az, hogy a vöröskeresztes társaságok minden országban önállóak. Vonatkoznak rájuk a törvények, de a működésükbe közvetlenül nem lehet beleszólni. Tehát, szabadok! foglalta össze Gergő. No is. Miut eszetek be ezekről, hogy szabad vagy, nem függsz semmitől, nem tartanak kötelékek? Kérdezte Sven. Mintha lebegnél? Tippelte Ben. És hol lebeghetünk szabadon tartó kötelek nélkül? Tette fel az újabb kérdést Sven. A világ űrben, a sújtalanság állapotában. Adta meg a választ Ben. Azt mondod, űrsétára kell mennünk? Lelkendezett Gergő. Ben a fejét rázta. A holdfelszínen nincs súlytalanság. Itt is van gravitáció. Igaz, sokkal gyengébb, mint a Földön. Tehát valóban a világűrbe kellene kirepülnünk, hogy zéró gravitációs környezetbe jussunk. Ez nem teljesen igaz, vette vissza a szót szven. Keresgéltem az adatbázisban, és kiderült, hogy a szelénén belül is van egy terület, ahol súlytalanságba kerülhetünk. Ha az ismeretlen el akart rejteni nekünk valamit 0 g alatt, akkor logikus, hogy ott kell keresnünk. A holdváros nagyjából kör alaprajzú, és a központi tengelye mentén a turbolift aknában egy gravitációs rásegítő húzal köti össze a nyolc szintet. Ebben a csőben nagy teljesítményű elektromágnesek keltenek milliónyi mikrogravitációs torzulást. Ezek behálózzák az egész holdvárost, és a gravitációt nagyjából azon a szinten tartják, ami a Földihez hasonló. Ezért nem száll el Gergő, amikor ne kell heveskedni. Ha, ha, vagy éppen tesz, rembarátom, amikor fél percenként felugrasz, mert megint berezeltél valamitől. Vágott vissza Gergő. A lényeg, hogy a mágneses cső körül stabil, szigetelő mezőt gerjesztenek, ahol zéró a gravitáció. Ezt használják fel a turbóliftek emeléséhez is. A legalsó szinten, a liftakna alatt van egy kiegyenlítő helyiség, ahonnan a szervízjáratok nyílnak, és a súlytalansági mező ide még belenyúlik. A dolog érdekessége, hogy a szervízjáratok vörös zónás területnek számítanak, de az előttük lévő kamrába már egészségügyi jogosultsággal is be lehet lépni. Gondolom azért, hogy munkabaleset esetén minél gyorsabban és minél közelebb kerülhessenek az első a helyszínhez. És nekünk... – Vöröskeresztes önkénteseknek van ilyen jogosultságunk, mehetünk! – mondta Gergő és felpattant. – Nem kellene szólnunk előtte Lunának? – kérdezte Sven. Ben kis gondolkozás után válaszolt. – Szerintem ne zavarjuk ezzel, semmilyen tiltott dologra nem készülünk, és ha minden jól megy, egy óra alatt végzünk, és simán kipipálhatjuk a napi feladatokat is. – Kíváncsi vagyok, mit találunk? – Gergő izgatottan dörzsölte a kezét. Apokolba, sziszent fel Ben, és beletúrta a hátizsákjába. A tegnap talált ketyerét a kabinomban hagytam. Sven aggódva követte tekintetével a fiú kutakodó mozdulatait. Szerintem mennyel érte. Apukád véletlenül megtalálhatja, nem biztonságos őrizetlenül hagyni. Amíg nem tudjuk mi ez az egész, mindig tartsunk magunknál mindent, ami az ügyel kapcsolatos. Rendben, elhozom, egyezett beleben és összeszed ködött. A verset jól el tudtam rejteni a kabinban, de az energiacellát magamnál fogom tartani. Találkozunk negyed óra múlva a 3-as turbolift állomásnál. Ben léleg szakadva rohant a kabinjuk felé, és közben azon gondolkodott, hogy az ágy alatt hagyta az energiacellát, vagy a párna alá dugta. Amikor előző este utolérte az álom első hulláma, egyszerűen kiengedte a kezéből. A folyosójukhoz érkezve megtorpant. A kabinjuk előtt egy férfi állt. Kopasz, szemüveges, kövérkés alak volt, szürke öltönyben. Éppen a bejárati kijelzőt babrálta, és közben szitkozódott. Ben kalapáló szívvel lépett oda hozzá, és megszólította. Segíthetek! A férfi összerezzent, megfordult, látszott rajta, hogy rettentően zavarban van. Ettől Ben megnyugodott. vele vagyok, itt lakom, mutatkozott be az idegennek. A férfi láthatóan megkönnyebbült, és széles mosolyjal üdvözölte a fiút. Doktor Rosedale vagyok. Szervusz, Ben. Örülök, hogy megismerlek. Apád sokat mesélt rólad. Apa is itt van? Ő nem, nincs, de itthon hagyta a feljegyzéseit. Éppen a csíra mentes kamrában van. Mintákat vizsgál, ezért engem küldött el értük meg a kabinkódot. én meg azt hittem, sikerült megjegyeznem, de úgy látszik, összekevertem a számokat. Te miért nem az iskolában vagy ilyenkor? Ben nem akart magyarázkodni, hogy nem egészen iskola, ahol az idejét tölti. Az a helyzet, hogy én is itthon felejtettem valami fontosat. Akkor megnyugodtam, hogy nem csak én vagyok szórakozott, nevetett dr. Rosedale. Már kinyitotta a kabint, és betessékelte a doktort. Arra van a dolgozó sarok, ott tartja apa a papírjait, de nem hiszem, hogy a bizalmas kutatási anyagokat itthon őrzi. Persze, a kutatási dokumentációkat titkosított szervereken őrizzük, de apádnak tegnap este eszébe jutott egy rész számítás, amit lefirkantott, és még ma ellenőrizni akarta a szimulációban. Amíg doktor rozdél keresgélt, ben a hálófülkébe lépett. Azonnal észre is vette az energiacellát a padlón. Ösztönösen rúgta, hogy ne legyen szem előtt. Azt hiszem, meg is van, amit keresek. Szólalt meg a háta mögött dr. Rosedale, és meglengetett egy csíptetős irattartót. Nem is viszem el, csak befotózom a számításokat, amire apátnak szüksége van. A doktor elhúzta a csuklóját a lap fölött, és visszatette az irattartót az íróasztalra. Remélem, te is megtaláltad, amit kerestél. Még rajta vagyok, válaszolta Ben. Néha egészen rejtélyesen viselkednek a hétköznapi tárgyak, jegyezte meg dr. Rosedale viccelődve. Ha nem lennék a tudomány embere, azt mondanám, tényleg léteznek a kis manók, akik eldugdossák őket. A doktor megköszönte a segítséget és elindult a kiárathoz, Közben kikerült egy kupacot, amelynek darabjait a fió a reggeli öltözködés közben dobálta le a padlóra. – Üdvözlöm apát! – szólt utána Ben. Amikor magára maradt, kihalászta a fekhelye alól az akut, bedobta a hátizsákjába, és visszaigyekezett a turbóliftekhez. Amíg Ben megfutotta az utat kabinjáig, a többiek beugrottak a bázisra, hogy magukhoz vegyenek egy elsősegély készenléti táskát. Bíztak benne, hogy ez és a vöröskeresztes emblémával ellátott melegítő felsőjük megfelelő magyarázattal szolgál arra, hogy mit keresnek a szervíz aknáknál. A legalsó, nyolcas szintre érkezve rajtuk kívül már csak egy ember tartózkodott a turboliftben. Alacsony volt, fejére kapucnit húzott és háttal állt nekik. A holdváros lift hálózatának térképét tanulmányozta, ezértben csak a testalkata alapján feltételezte, hogy férfi lehet. Amikor kiléptek a liftből, a férfi ellenkező irányba sietett a folyosón, a kapusznyalól csak hegyes orra villant elő egy pillanatra. A térképet követve megtalálták a lépcsőt, ami még lejjebb vezetett a központi turbólift akna alá. Ez a terület hivatalosan nem minősült önálló, mínusz kilencedik emeletnek, mivel csak kis alapterületet foglalt el, és ide már lift sem közlekedett, a holdváros legalján jártak, mélyen a felszín alatt. A lépcsőházban egy szűk, szögletes előtérbe jutottak, a lejárattal szemközt nyílt a gravitáció kiegyenlítő helyiség ajtaja. Belestek a bejárat üveg ablakain, és megkönnyebbültek, mert odabent nem tartózkodott senki. A kerek helyiség úgy 5-6 méter átmérőjű lehetett, és legalább 10 méter magasságba nyúlt fel, akár egy fehér fénnyel kivilágított hatalmas cső. Lentről a mennyezet egy része nem is látszott. Egyikünk maradjon kint örködni, suttogta Ben, bár tudta nem kell tartania attól, hogy bárki meghallja. És mit keressünk oda bent? kérdezte Gergő. A vers pókodút említ. Tudtommal a holdvárosban nincsenek se legyek, se szúnyogok, és vacsora hiány, gondolom pókok sem. Lehet, hogy nem szó szerint kell érteni, magyarázta Ben. Sven bizalmatlanul kukucskált be a vakító fénnyel megvilágított helyiségbe. Azt hiszem, én kint maradok, és figyelek, kopogok, ha jön valaki. Akkor hajrá! Gergő odalépett az ajtóhoz, és a szkennerhez tartotta csuklóját. A képernyőn megjelenő felirat szerint az egészségügyi személyzet számára a rendszer engedélyezte a belépést. Az ajtó azonban még nem nyílt ki, helyette Simi hangja szólalt meg. Figyelem! Szigetelő mezővel védett zéró gravitációs területre lépbe. Kérjük, fokozott óvatossággal mozogjon és használja a kapaszkodókat. Kilépéskor ügyeljen az ismételten önreható nehézségi erőre. A kétszárnyú ajtó sziszenve kinyílt, elsőnek gergő lépedbe, majd Ben követte. A bejáraton átlépve bizsergést érzett, úgy vélte lehetett az elektromos erőtér. Aztán egyik pillanatról a másikra úgy érezte magát, mint abban a végtelennek tűnő pillanatban, amikor a hullámvasúton a szerelvény eléri a legmagasabb pontot, és éppen zuhanásba megy át. Azon morfondírozott, hogy rossz ötlet volt közvetlenül reggeli után idejönni. Mindketten elkaptak egy-egy kapaszkodót a falon, és körülnéztek. A alakú helyiség egyik oldalán egészen a mennyezetig egy húzódott, a köríves fal többi részére, kapaszkodó rudakat rögzítettek. Ben óvatosan megpróbált elrugaszkodni, de szerencséjére nem engedte el a kapaszkodót, ugyanis rögtön lebegve elemelkedett, ilyettében néhány másodpercig levegőt sem vett. Gergő a szomszédos kapaszkodónál lógott, és elsápat képpel próbálkozott a mozgással. Miután a fiúk eltűntek az ajtó mögött, Svenre rászakadt nyugtalanító csend. Mióta a holdvárosban tartózkodott, még nem érezte magát ilyen egyedül. Mindig voltak körülötte emberek, mindig zúgtak a különféle berendezések, és a lakótársa Ahmed még az éjszakai nyugalomtól is megfosztotta. Itt viszont olyan érzése támadt, mintha lecsavarták volna a hangerőt. A tökéletes csendben hallotta a saját szívverését. Aggódva bekukucskált az üvegajtón, de csak gergőt látta, hogy szorongatja a bejárat melletti kapaszkodó rudat. Sven körülnézett, de a pici előtér üres volt, csak a lépcsőház ajtaja nyílt ide, amin az imént bejöttek. A fiú leült a lépcsőre, és a tenyerébe hajtotta az arcát. Néhány másodperccel később rémülten kapta fel a fejét. A lépcsőházból kongó hangot hallott. Tompa döndülések visszhangzottak. Sven egyelőre azt sem tudta megállapítani, vajon a liftaknál jön a hang, vagy a fölöttük lévő folyosón támadt mozgás. Ben érezte, hogy a gyomra lassan helyre rázódik. Már fel tudta emelni a fejét, és megvizsgálta a mennyezetet. A magasban, körben nyolc kerek ajtót számolt meg. Mindegyik mellett világított egy kódleolvasó szkenner, a szervizaknák bejáratai. Fentről tompa kondulás törte meg a monoton búgást. Valószínűleg a turbólift közlekedik, gondolta. Aztán hűs fuvallatot érzett az arcán, és eszébe jutott a vers. Amerről a friss szél fú, titkot rejt a pókodó. Észrevette a plafonon a nyolc ajtó mellett két kisebb nyílást. A szellőző csatornák lehetnek. Onnan érkezik a friss levegő. A járatok mélyéről a légáramlatok elektromos berendezések melegedő szigetelésének összetéveszthetetlen szagát hozták magukkal. Megnézem a szellőzőket, szólt a Gergőnek, azzal lassan elindult felfelé a kapaszkodókon. A magyar srác tanul intett, hogy menjen csak, és nagyokat nyelt. Sven riadtan fülelt a lépcsőház irányába, de a zajok nem ismétlődtek. Néma csend honolt odafent. Néhány lépcsőfokot lépett felfelé, de a folyosóig nem mert felmenni, nehogy meglássák, és nem akarta szeméről veszteni a társait sem. Visszament a lépcső alján lévő kis előtérbe, és a szigetelő mezővel védett ajtóhoz lépett. Látta az üvegen keresztül, ahogy Gergő még mindig a bejárat mellett kapaszkodik, bent pedig lassan ellebeg a mennyezet felé, majd kalimpáló fehér sportcipői eltűnnek. Megint zajt hallott fentről. Próbálta meghatározni a hang irányát. Egyre biztosabb volt abban, hogy nem a liftaknából érkezik, hanem a folyosóról és bármi is a forrása mozgásban van. Már csak az volt kérdéses, hogy feléjük tart-e. Kétségbe besetten fordult körbe újra és újra, abban reménykedve, hogy felfedez egy rejtek helyet, amit eddig nem vett észre. Egy ajtót, ami mögé elbújhat, vagy egy szellőzőjáratot, ahova bemászhat. A hangok közeledtek. Én már bizonyos volt, ezek lépések. Már meg sem kísérelt a lépcsőház felé kémlelni, inkább mozdulatlanul állt a társaitól elválasztó ajtó mellett, és legszívesebben láthatatlanná vált volna. Szólnia kellene a többieknek, de úgysem tudnak hova menekülni. Csapdába estek. Ben félúton járt, Gergő megpróbálta követni, de egyre görcsösebben markolta a kapaszkodót, és szakadt róla a verejték. A magyar fiút láthatóan megviselte az átállás a zéró gravitációra. Ben felnézett és megállapította, hogy a legközelebbi szellőzőt csak úgy érheti el, ha nem csak felfelé mászik, hanem oldal irányba is mozog. Kinyújtózott, hogy megragadja a szomszédos kapaszkodó rudat, majd óvatosan átlibegett. Már egészen megszokta a súlytalanság érzését, kitapasztalta, melyik mozdulathoz mekkora erőt kell kifejtenie, és egyre magabiztosabban mozgott. Ahogy közeledett a mennyezethez, észrevette, hogy a szellőzőket koncentrikus köröket kirajzolódó védőrács borítja. Mint a pókháló gondolta felvillanyozva, és biztos volt benne, hogy jó helyen jár. Már csak az volt kérdés, hogy a két szellőző közül melyikben kell keresgélnie. Mindeközben Szven idegei pattanásig feszültek. A lépéseket immár a lépcső tetejéről hallotta. Tudta, még néhány másodperc, és meglátja, ki jár a nyomukban. A pánik határán táncolva elhatárolta, hogy ne a lépcsőfáljárónak, és bárki is közelít, megpróbálja feltartóztatni. Ugrásra készen megfeszült, vadul kalapáló szívének lüktetését az egész testében érezte, a szőke hajpihék felfelé meredtek a tarkóján. Éppen kilőtte volna magát a lépcsőház felé, amikor szétnyílt mögötte az ajtó, és gergő vágódott ki rajta. A szellőző rácsot szerencsére nem csavarral rögzítették, csak bepattintották a keretbe. Kis manőverezéssel benne egy kézzel is le tudta hajtani a fedelet, míg a másik kezével folyamatosan kapaszkodott. A csatornából friss levegő fújt az arcába. Kicsit bejjebb, újabb rácsot talált, amit már csavarok fogtak. De ezen kívül semmit. A járat üres volt. Elhatározta, hogy megvizsgálja a másikat is, de előtte még egyszer lenézett a mélybe. Rögtön tudta, hogy baj van. Gergő eltűnt. Bizonytalanul forgolódott. Tudta, ahhoz, hogy eljusson a másik szellőzőhöz, körbe kell mennie a fal mentén, egyik kapaszkodóról átlendülve a másikra. És ha nincs már annyi időm? Ben vetett egy nagy levegőt, elengedte a rudat, és elrugaszkodott a faltól. A lépcsőfordulóban Troy Csepp mentünt fel. Egyes szintű biztonsági egyenruhát viselt. Visszahőkölt, látva, hogy egy barna hajú vállas rác térdel az ajtó előtt, és egy zacskót tart az arca elé, miközben éppen a gyomrán könnyít, egy másik cingár szőkefiú fölé hajol, és bíztatóan fogja a vállát. Mellettük szétnyitott első hevert. Azonnal felismerte őket. – Ezek a Luna Bowen Pincsik kutyái! – morogta felhangosan az orra alatt. – Ti meg mit kerestek itt? – sziszegett rájuk. És te? kérdezett vissza a nyúlánk szőke remegő hangon. Rend, tartó vagyok, öcsi, itt én kérdezek. Keménykedett Troy, és a hatás kedvéért igyekezett kidülleszteni beesett melkasát az emblémás Jackiben. Tenyerével végig simított gyenge szálú oldalra nyalt frizuráján. A barna hajú immár csak mélyeket lélegzett. A szőke adott neki néhány papírtörlőt, majd felállt és Troyra nézett. Mi pedig keresztes önkéntesek vagyunk. Kaptunk egy hívást, hogy olvosi vészhelyzetnek nem minősülő esethez első segényújtást kérnek. Ide szólt a jelzés. De nem találtunk itt senkit. A barátom még a kamrába is benézett, amikor kiderült, hogy nem neki való a sújtalanság. Valószínűleg félreértés volt. Vagy valaki szórakozott velünk. Troj arcán látszott, hogy erősen gondolkodik, de elfogadja a magyarázatot. Aztán felhúzta a szemöldökét. Várjunk csak. Ti nem hármasban dolgoztok? Hol van a harmadik nyamvadék? Csak ketten jöttünk, bizonygatta Sven. A társunknak tanulnia kell. Később csatlakozott a csoporthoz. Le van maradva a képzéssel. Ja, persze. Az én helyemet bitorolja. Vakkantott a troj, azaz odaréppett a kamra ajtajához és benézett az üvegen, de nem talált bent senkit. Hol van? Most már kotrodjatok innen! Megvárom, amíg a barátom kicsit jobban lesz, és megyünk, mondta a szőke fiú, és már az ő arca is falfehér volt. Gergő közben megint rosszul lett. Troy félreugrott. Nehogy tönkreted a szuper csajózós egyeruhám! Méltatlankodott, és Svenhez fordult. Adjanak a szerencsétlennek még egy zacskót, és ne lássalak többet itt benneteket! Ja? És mondd meg Lunának, hogy... Szuppantom a helyes pofiját, Feltétlen csipogjon rám! Azzal Troi féloldalas mosolyra húzta vékony ajkait, és felparádézott a lépcsőn. Ben arcal a padló felé lebegett. Mostanáig soha nem érezte magát ennyire szabadnak. A súlytalanságban még a légzés is csodálatosan könnyű volt. Lassan megérkezett a túloldalra, megmarkolt egy kapaszkodót. A szellőző rácsot lehajtva rögtön megpillantott egy habszivacs tasakot, amit a járat falához tapasztottak. Óvatosan elengedte a rudat, a semmiben lebegve előre húzta a hátizsákját, és belecsúsztatta a csomagot. Aztán finom mozdulatokkal a helyére pattintotta a rácsot, és amilyen gyorsan csak tudott, a kapaszkodó mentén ereszkedett lefelé. Amint leért, kinyitotta az ajtót, és kilépett a bőrét csiklandozó erőtéren keresztül. Végig a korlátra támaszkodott, így csak picit tántorodott meg, ahogy testére ismét hatott a nehézségi erő. – Itt meg mi a frász történt? – kérdezte társaitól. – Semmi különös – válaszolta látszólag higgadtan szven, de látszott rajta, hogy alig tudja tartani magát, remegett a szája széle. – Troy majdnem lekapcsolt minket. Gergő meg telerókázott egy zacskót. – Te legalább szerencsével jártál? Megtaláltad? Ben bólintott és megveregette a hátizsákját. – Akkor először is tiplézzünk innen! – javasolta Sven. Úgy osontak vissza a bázisra, mint az indiánok. Szerencsére nem futottak össze ismerőssel. Programoztak két forró csokit, Gergőnek pedig egy kamillateát. Sven elmesélte Bennek, hogy mi történt, amíg ő bent volt a kamrában. – Nagy mákod volt, hogy Troy épp akkor nézett be! Amikor nem voltál a látóterében, mondta Gergő, aki lassan visszanyerte egészséges arcszínét. Mekem meg nem kellett volna annyit zabálnom reggelire. Még szerencse, hogy nem a súlytalanságban dobtad ki a tacsot, vigasztalta bena a barátját. És még jó, hogy nem pakoltad rá maradékot Troy ruhájára. jegyezte meg fintorogva Sven. Gergő legyintett. Azt másodjára csak megjátszottam, hogy takarodjon már el az az jó húzás volt, a Sven. Csak én voltam megint egy balfék. Féltem bemenni a kamrába, ezért maradtam kint. Utána meg ott cidrisztem egyedül. Ha tudnátok, hogy be voltam gazolva, nem való ez nekem, srácok. Ne bohóckodj már, Sven! Ben letette a bögréjét az asztalra, és megfogta Sven vállát. Eszméletlenül bátor voltál. Sven egész testében remegett, előtört belőle az elmúlt óra feszültsége. Ti ezt nem értitek, srácok. Egész életemben egy haszontalan gyáva kukac voltam. Anyám egyedül nevel. Apám lelépett, amikor anya terhes volt. Én vagyok az ok, hogy magára hagyta. És azóta is csak a terhére vagyok mindenkinek. Úgy érzem, benneteket is csak hátráltatlak. A fiúk döbbenten hallgatták Sven váratlan kifakadását. Ben próbálta vigasztalni. Nézd, haver, gondolj csak bele, milyen hidegvérrel szerelted le tróit, és tegnap a házában te voltál, aki megtalálta és begyűjtötte a cuccot. Gergő bólogatott, ő is átkarolta a reszkető, levegő után kapkodó fiúvállát. Mi egy csapat vagyunk. És hidd el, szükség van a megfontoltságodra. Ha rajta volna, ezerrel mennénk neki az első falnak. Ha te nem lennél velünk, párszor már pofára volna. És ha szeretnél beszélni bármiről, itt vagyunk. Ezt Luna nevében is mondhatom. Nem vagy egyedül. Sven hálásan bicentett társai felé, belekortyolt a forró csokiába, és hagyta, hogy a sűrű ital édes íze szétáradjon a szájában. Ettől kissé megnyugodott. – Miből gondolod, hogy apád miattad hagyott benneteket? – vetette fel Gergő. – Mi másért húzott volna el épp akkor, amikor anya terhes lett? Biztosan nem számolt gyerekkel, és a könnyebb utat választotta. – Azért erre nem vennék mérget mondta kételkedve Gergő. Ezer más ok lehet a háttérben. Kínos csendáld be, és Ben úgy érezte, jobb, ha minél előbb átlendülnek a témán. Jut eszembe, kukkaltsuk meg, mit is találtunk, mondta, és elővette a háti zsákból a műanyag tasakot, amiből egy fémes felületű, grafit szürke, szögletes dobozt húzott ki. Hasonlított az előző napihoz, de nagyobb volt és vastagabb. Úgy nézett ki, mint egy miniatűr alumínium koffer Sven már egészen higgadt volt, egyenletesen lélegzett, átvette a csomagot és megforgatta. Úgy látom, ki lehet nyitni. Megnyomta a koffer két oldalán lévő kis reteszt. A doboz szétnyílt, a belseje üres volt. Csak egy szögletes és egy ovális alakú kipárnázott mélyedést találtak benne. Szerintem ide éppen beleillik a kütyű, amit tegnap találtunk. Állapította meg benn, miközben megvizsgálta a szögletes rekeszt. Látszanak az elektromos csatlakozók, amik érintkeznek majd az energiacellával. Szerintetek belerakjam? Sven a fejét rázta. Szerintem várjunk, amíg végigmegyünk a feladványon. Eddig minden szükséges útmutatást megkaptunk a szövegből. A többiek egyetértettek, értettek. Bepakolták a bögréket a mosogatógépbe, aztán Gergő javaslatára elindultak ebédelni. Végül is, ha úgy veszük, nekem pótolnom kell a reggelit is mondta vigyorogva a magyar srác, aki ismét a régi formájában tündökölt, és ruganyos léptekkel masírozott a csapat élén. Ezúttal egy saláta bárt választottak, hogy Gergő gyomrát ne terheljék nehéz ételekkel. Fél órával később, jól lakottan ültek az asztal körül, a tálca gyűjtögető is robot eltakarította az ebéd maradványait. Mindannyian a gondolataikba merültek, az új fejleményeken töprengve. Bene törte meg elsőként a csendet. Egyértelmű, hogy az üzenet hamisítvány. Aki 250 évvel ezelőtt írt egy verset, az nem találhatott ki olyan rejtekhelyeket, amik akkor még nem is léteztek. Még az sem biztos, hogy a levél valóban ennyi idős, mondta Gergő. Sven állát a tenyerébe támasztva több renget, majd megszólalt. A levél egy közjegyzői irodából érkezett. Ellenőriztem. Létező címről. Ez erős bizonyíték arra, hogy valóban 1864-ben helyezték letétbe. Léteztek egyáltalán az 1800-as években közjegyzők, kérdezte Gergő. Hogy ne? magyarázott tovább Sven. Sőt, a semleges, hegyvidéki Svájcot mindig is elkerülték a háborúk, ezért nagy hagyománya volt, hogy a világ minden táján élő emberek ott vezettek bankszámlát, vagy ott őrizték széfekben az értékeiket. Oké, okay, ezt értem. És azt is, hogy Ben azonos nevű őse elhelyezett ott egy üzenetet, és úgy rendelkezett, hogy 250 évvel később kézbesítsék az ükunokájának. A családi hagyományok alapján még azt is feltételezhette, hogy a leszármazóját majd ugyanúgy fogják hívni, mint őt. De honnan a féreg tudta, hogy a kézbesítés időpontjában az ükunoka éppen a holdon lesz, és nem a földön, vagy bárhol máshol? Nem tudta, mondta Ben, és a fejét hátrahajtva a menyezetről lógó trópusi növényzetet utánzó dekorációt szugerálva próbálta felidézni a közjegyzői iroda értesítésének szövegét. Azt írták az irodából, hogy a letétbe helyező csak a kézbesítés időpontját határozta meg. Címzés helyett csak annyit jelölt meg, hogy az aktuális tartózkodási helyemre küldjék a borítékot. És mindezt névtelenül a személyazonosságát titokban tartva tette hozzá Sven. Már szét durran a fejem. Sok a kérdés, és csak körbejárunk, sehol egy válasz. Jegyezte meg Gergő, miközben kedvetlenül az asztal szélét kaparázta. Még az is eszembe jutott, hogy valaki már benne előtt elolvasta a verset, és annak alapján elhelyezte a tárgyakat, hogy mi aztán megtalálhassuk. Minden lehetséges, de nem valószínű, hogy más kezébe került az irat, válaszolt Sven. A közjegyzői pecsétből egyértelmű, hogy a feladó 1864-ben helyezte el a borítékot, ami 250 évig egy szívben pihent, és most közvetlenül Ben kezébe kézbesítették, sértetlenül. Akkor csak egy lehetőség maradt, jelentette kiben. A titokzatos ismeretlen több levelet is letétbe helyezett. Hozzám hasonlóan más is kaphatott egy üzenetet, hogy helyezzen el a vers alapján különböző holmikat, lehetőleg úgy, hogy a hely illeszkedjen a szövegben szereplő leírásokhoz. Én pedig megkaptam az útmutatást, hogy keressem meg az elrejtett dolgokat. Azért, lásd be, ez elég erőltetett magyarázat, jegyezte meg Sven. És még mindig ott van a százezer kredites kérdés, hogy ki és miért találta ki ezt az egészet. Dühöngött Gergő, csak keze ökölbe szorult. Sajnos visszakerültünk az elejére, sóhajtotta Ben. Zavaros az ügy. Egyszerűen nincs rá értelmes magyarázat. Még mindig az a legvalószínűbb, hogy az egész egy jól kitervelt átverés. A fiúk kedvetlenül tértek vissza a bázisra. A délután nyugalomban telt. Betöltötték a Luna által aznapra leírt adatcsomagot, először tanultak hármasban együtt. Az aznapi tananyag mindegyiküknek újdonság volt, mégis gyorsan haladtak vele. Lelkismeretesen megoldották a teszteket is. Nem azért szorgoskodtak, mert féltek Lunától, kedvelték a csapatvezetőjüket, és igyekeztek kivívni az elismerését. Ben különösen jó színben akart feltűnni, mivel úgy érezte, csalódást okoz Lunának és a fiúknak azzal, hogy a titkos sztori, aminek ő a főhőse, amire ennyi időt elfecséreltek a képzési programból, csak egy ostoba tréfának bizonyult. Az adatcsomag a szolferinói emlék megjelenése utáni időszakról szólt. Arról, hogyan járta Európa Dunán, hogy támogatókat szerezzen az ügyének. A segítségére sietett Genfi barátja, aki egy jótékonysági egyesületet vezetett. Ennek a kis szervezetnek a keretében dolgozták ki az új mozgalom elveit és a segítségnyújtás részleteit. Megteremtették a működés pénzügyi és szervezeti feltételeit, megkezdték a munkatársak toborzását. Egy sebész doktor újfajta hordágyakat fejlesztett a sebesültek kíméletes mozgatásához. Végül a lázas előkészítő munka eredményeként alig egy évvel Dunan könyvének megjelenése után 1863. október 23-án genben 16 állam képviselőivel összeült egy konferencia, ahol megszületett a Vörös kereszt jelképének a fehér alapon vörös keresztet választották. A krónikák szerint Dunán a Szolferinói csata miatt választotta ezt a szimbólumot. A betegápoló szerzetesek már a törökök európai hódításai óta használták a vörös kereszt jelvényt. Dunán a csatatéren elhunytakat összegyűjtő és eltemető kamillianus szerzetesek fekete ruháján láthatta, és innen juthatott eszébe a gondolat, hogy a vörös keresztről nevezze el az új mozgalmat. Közrejátszhatott hazája nemzeti jelképe a vörös alapon fehér keresztet ábrázoló svájci lobogó is. A délután folyamán üzenet futott be dr. Velától. Szervusz, ben. Ma kicsit később végzek. Cserébe elmehetünk vacsora után mozizni. Hívd el a barátaidat is. Hány jegyet foglaljak? Ahogy meghallotta, Gergő rögtön extázisba esett. Mondják, először az új Star Wars filmet! Ettől még Sven is izgalomba jött. Ben pedig örült, hogy az értékes időt egyszerre töltheti együtt apjával és barátaival. Visszatértek a kabinjaikba. Lezuhanyoztak, átöltöztek, és negyed hétkor már izgatottan átcsorogtak a megbeszélt helyen. Hamarosan dr. Vela is befutott, oldalán dr. rosedale A kopasz laborvezető bemutatkozott Gergőnek és Svennek, majd Benre villantott egy vigyort. Mi már találkoztunk. Remélem, nem probléma, ha csatlakozom. A apád említette, hova készül, és rákaszkodtam. Régóta vártam már ezt a filmet. Hányadik rész is lesz ez? kérdezte dr. Vela. A jubileumi huszadik. Jedik és a jetik, válaszolta Sven. Akkor át fog szólni, mint az ős robbanás. Lelkesedett dr. Rosedale. Kövérkésképe egészen kipirosodott az izgalomtól. Az este remekül sikerült. Vacsora közben kellemesen eltársalogtak, sokat nevettek. A fiúk pedig megállapították, hogy Ben apja is jó fej, ám dr. Rosdell egy igazi tréfarépa. Nyolc órakor végre elkezdődött a holoszimulációs vetítés. A fülimplantokra irányított hangok és a nézőket körbeölelő, rezonáns mikrorészecskékre sugárzott holokép segítségével a nézők a tökéletesen valószerű események résztvevőjének érezhették magukat. A Skywalker család minden érzékszervet megmozgató, szédítő őkalandja senkinek sem okozott csalódást.